Nyolcadik fejezet Amikor a hajó Viszneszhez közeledett, többen felálltak és a korláthoz mentek. Mi is megnézzük? kérdezte Jostein Olszen. Szívesen, felelte Berta. Ösvényeket és bokrokat látott. Egy csónakházat és egy kis kunyhót. Berta mellett egy kisfiú kapaszkodott szorosan a korlátba. Két részes eső esőruhát viselt, a fején viharkalap ült. Josztáin Bertára mosolygott. Végtére is épp csak egy kis tengeri szellő fújdogált. Azután egy hangra lett figyelmes, valamiféle mély zúgásra, amely fokozatosan erősödött és végül teljesen körülzárta őket. Ez az olvasztó kunyhó. Ha elhagyjuk a következő földnyelvet, látható lesz, mondta a férfi. Berta a melkosához tette a kezét, és érezte, ahogy szinte poszmé módjára zümmög verezonál a morajlásra. Azután felbukkant az olvasztó kunyhó és egy hozzátartozó csarnok. Ekkor már nem zümmögést hallott, hanem a hatalmas kemencékben feldolgozott kövek mindent felemésztő moraját, amit csak egy salakprés mély dörrenései törtek meg. Forró, mint a pokol! Kiabálta a férfi az épületekre mutatva. Berta összerezzent és hangosan felnevetett anélkül, hogy bármit is hallott volna saját kacagásából. Csak itt ilyen, a következő földnyelvet megkerülve csendesebb lesz. Jostain Olszen egy kis gőzmozdonyra mutatott, amely egy sor kövekkel megrakott kocsit húzott maga mögött. A szurkos ló kiáltotta. Ez szállít mindent a kikötőbe. Berta bólintott, és továbbra is mosolygott. Olyan volt, mintha a férfi érzékelte volna az örömét, amiért eljött erre az új, idegen és legfőképpen zajos helyre. Néhány perccel később a hajó megkerült egy szigetet, és ahogy legelőször megpillantotta a vízneszt, Berta megértette, hogy bár az utazás nem tartott sokáig, itt szinte semmi sem olyan, mint ahogyan azt előzőleg elképzelte. Már azelőtt felismerte Stange urat, hogy rálépett volna a kikötő hídra. Egy kétkerekű molnárkocsival várakozott az egymást köszöntő emberek nyüzsgésében, ahol férfiak lapogatták ismerősök vállát, egy apa pedig kacagó gyerekeit dobálta a levegőbe. Egy szegényes, sötét ruhát viselő asszony, és négy, nem is... Öt gyermeke kopott zsákokat cipelve bogdácsoltak lefelé a hídon. Az anya tanácstalannak tűnt, még meg nem pillantott egy magas férfit, Aki a kezét a levegőbe emelte, Majd az asszony vonakodva felé tolta a gyerekeket. Lehet, hogy évek óta nem látták egymást. A leszállás előtti percekben a valószerűtlenség érzése kerítette hatalmába. Mintha a hajóút meg sem történt volna, mintha nem cseveget volna könnyedén és felszabadultan Jostáin Olszennel a fedélzeten, mintha nem az imént mondta volna, hogy szívesen újra találkozna vele, mintha csupán gondolatban költözött volna ide. Azután megpillantotta Hana Brumenezt. A fiatal nő valamivel távolabb áldogált az összeverődött emberektől, akik vagy vártak valakire, vagy maguk készültek hajóra szállni. Berta csak bámult. Rég nem látta már Brumeneskis kisasszonyt. Jó ideje eszébe sem jutott. Itt lakik. A fiatal nő figurája csak nem olyan lenyűgöző volt, mint amikor először megpillantotta Jakobszen üzletében. Feltűnést keltő és vonzó. Hogyan képes mozdulatlanul állni a zsúfolt rakparton, és teljesen másnak tűnni, mint az összes többi ember? Hana a vöröses esti fényben várakozott, és egy kis fekete szépkába dugott francia cigarettát szívott. Kigombolt, csapkodó szárnyú nyári kabátja alatt narancssárga inget viselt, fekete nyakkendőt és hosszú sötét szoknyát. A fején lapos kék Bertha Berta megvolt róla győződve, hogy ragyog. Miután Szángéval üdvözölték egymást, és egy fiatal fiú elindult előttük a kocsira pakolt podgyásszal, Berta a bolt tulajdonos kíséretében keresztül sétált a részbánya területén. A férfi elmagyarázta, hogy személyesen akarta fogadni Bertát, hogy a bolthoz sétálva meséljen neki egy kicsit a helyről, valamint a bányavállalat tulajdonán tulajdonán kívüleső területről, amely a hógebb nevet viselte. Hógen olyan volt, mint egy különálló város, a több száz gyári munkás, kézműves és kereskedő lakhelyéül szolgáló, sűrűn egymás mellett sorakozó kisházakkal és szűk munkás barakkokkal. Képzelje csak el, alig húsz évvel ezelőtt csupán néhány földműves és halász élt itt, mesélte Stange. Aztán az egyik nyomorult heringhalász egy rézérre bukkant, és mára állítólag mi vagyunk a legmodernebb bányaváros egész Észak-Európában. Mi ez, ha nem csoda? Nézett Bertára, aki bólintott. Annak ismeretében, hogy Visznesz valaha egy kopár öböl volt, ahol egy maroknyi ember lakott néhány szegényes viskóban, a tisztségviselők és a laboratóriumi alkalmazottak, munkahelyeként szolgáló, hatalmas faépület látványa valóban azt az érzetet keltette, hogy ez a hely kiválasztott. Az impozáns igazgatói rezidencia, a francehűszet, tizenkét szobájával és téli kertjével arra késztette Bertát, hogy elképzelje, amint Isten szinte taszigálja a csillogó rézér felé a toprongyos heringhalást. Az igazgató rezidenciája mögötti dombon egy 30 hektáros park terült el lovaglása alkalmas ösvényekkel, pavilonokkal, padokkal és biliárteremmel. Stange szerint itt egykor bozótos pusztaság uralta a tájat. A parkot azért hozták létre, hogy az európai tisztviselőknek könnyebb legyen elviselni, hogy ilyen elhagyatott helyen kell élniük. A grönnevik a másik oldalán sárgás füst emelkedett több magas téglakéményből. A kémények mögött pedig ott feküdt, a több mint 500 tanulót befogadó iskola. Stange elmesélte, hogy a tisztviselők és a munkások gyermekei ugyanabba az iskolába járnak, de eltérő oktatásban részesülnek különböző épületekben. A francia és a belga gyerekek viszont külön iskolába jártak. Amikor elhaladtak a vörös téglafalba épített míves kapu előtt, amely az uralkodó után a Kong Oscar sportál nevet viselte, és megpillantotta a tornyot, ahol a bányák lejárata volt. Berta megértette, miért mutatott a király ekkora érdeklődést Visznes iránt. Azért, mert a hely elképesztő lehetőségekkel rendelkezett, az ország bármely más öbléhez képest. Miközben ezen tűnődött, két istálló mellett haladtak el, melyek padlásterében a lovak gondozói laktak. Mindig is szerette az istállókat, a lovak pofájának illatát, a nagy, türelmes állatokból ára biztonságot. Az istálló mögött egy szénával és zabbal teli fészer áll, hallott a Stange szavait, és mivel még mindig telve volt mindezzel az ünnepélyességgel, pukedlizett, amikor két kék bányászruhás férfi jött szembe velük. Egy kis nevetés és Stange baráti magyarázata megértette vele, hogy ha minden egyes munkásnak pukedlizik, Előbb-utóbb görcsbe rándul a térde, és soha nem jut el sehová. Stange elmesélte, hogy Viszneszben sokan beszélnek olyan nyelven, amelyet lehetetlen megérteni. Berta megfordult, és a két nagy galléros, budgyos kabátot viselő férfi után nézett. Mindketőjük derekát szoros öv fogta át, a nadrágjuk szára bő volt. Az egyiknek az övén kalapács lógott, amely minden lépésnél a combjához ütődött. A fejükön szokatlan kerek és magas sapkát viseltek, amilyet addig sosem látott. Ez a látvány néhány napon belül olyan megszokottá vált Berta számára, hogy többé fel sem kapta a fejét rá. Hamarosan beléptek egy alacsony kapun, és ezzel elhagyták a bánya területét. Keresztül vágtak egy poros utcán, egy kereszteződésnél balra fordultak, elsétáltak egy tó, egy kerítéssel körülvett baromfiúdvar és egy konyhakert mellett, majd egy fehérre festett háromszintes épület előtt megálltak. És ezzel meg is érkeztünk Berta Torgerson kisasszony új munkahelyére, jelentette ki Stange derűsen, és leemelte Berta bőröngyét a bejárat előtt várakozó Molnár kocsiról. Berta úgy álltott az épületre szegezett pillantással, Mintha át akarná érezni saját függetlenségét. Itt fog dolgozni és lakni. A fehér faépületet egy féltetős, hosszúkás építménnyel bővítették ki, ennek közepén nyílt az üzlet bejárata. Az ajtóhoz vezető lépcsőt két oldalról egy-egy ablak fogta közre. Stange a jobboldali kéményre mutatott. A pékség! Mondtam már, hogy Visznesz három vegyes kereskedése közül mi vagyunk a legnagyobbak. Igen, felelte Berta. De ez nem holmi pimas válasz volt. Stange úr boldognak tűnt, hogy itt tudhatja Bertát, és a rakpartól ide vezető séta alatt kétszer is elmondta, hogy az ő vegyesboltja a legnagyobb Viszneszben. Ezen kívül a megbízó levélben is megírta. A férfi felnevetett és odakiáltott Odinnak. Egy fekete-fehér juhászkutyának, amely feléjük futott. Sztánge megpaskolta az ebet, és azt mondta, a másik oldalon, a ház keleti végén fognak bemenni. Berta azonban nem mozdult. Néhány órával ezelőtt még otthon búcsúzkodott az apjától, szerinétől és testvéreitől. Most pedig itt volt. – Jöjjön! – biztatta Sztánge és a fiúnak nyújtotta a bőröndöt, aki meghajolt Berta előtt, és eltűnt a ház mögött. Azután ők is követték a fiút az épületbe, majd fel a lépcsőn az emeletre, ahol a Stange család lakása volt. Miután üdvözölte Rönnöjük Sztánge asszonyt, és váltottak néhány szót egymással, megmutatták neki a tetőtéri szobát. Saját hálókamrát kapott. Az övén kívül egyetlen ágy és matrac sem volt benne. Kezével végig simított a fal mellett álló keskeny ágy fejrészén. Azután óvatosan lefeküdt a takaróra, mire az ágy megnyikordult alatta. Bízott benne, hogy nem hallják odalent? Arra gondolt, hogy otthon Józefine hamarosan lefekszik az ő régi helyére. Felkelt az ágyról és a szekrényhez ment. Egy saját, kulcsra zárható ruhás szekrény, beépítve a szoba ferde falába. Néhányszor elfordította a kiskulcsot, bezárta, kinyitotta, bezárta, kinyitotta. Az árat alaposan megolajozták, a kulcs valamennyi elfordításakor finom kattanás hallatszott. A deszkapadló durva volt, de tiszta. A csomagokat a padló közepére helyezték. A tapétát függőlegesen futó, kék és piros virágindák díszítették. Közvetlenül az ablak alá egy kicsi, fehérre festett asztalt toltak. A fal mellett pedig, ahol nem volt sem ágy, sem szekrény, egy búzavirág kékre festett komód terpeszkedett. A sarokban piros vasálvány állt, rajta mosdótál, szappantartó és kancsó. A komód fölött lógó bekeretezett színes képhez lépett amelyen egy aranyszínű köpenyekbe burkolózó, gyengét pillantású, sápat Jézus térdelt egy kidőlt fa mellett. A sötét ég felé fordított arcát fénysugár világította meg. A háttérben három kereszt rajzolódott ki, a rajz alatt pedig nagy betűkkel ezált, Uram, segíts! A kép mellett egy magasra nyúló koromfolt rajzolódott ki a tapétán. Talán egy gázlámpa vagy egy túl közeli gyertya után maradt. Ezt leszámítva a falak üresek voltak, bár az ágy fölött egy sötét téglalapot vett ki. Elképzelte, hogy korábban egy kép függött ott, ugyanazzal az imával, mint odahaza az ágya fölött, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. A cseléd lány nyitott ajtót Bertának, amikor bekopogtatott a ház középső szintjén lévő lakásba. A nappaliban vagyunk, kiáltotta a Sztánge asszony. Ahogy belépett a szobába, Sztánge úr és a felesége egy-egy alacsony karosszékben ült. Most mindketten felálltak, és a kerekasztalkához mentek, ahová cselédlány kenyeret, vajat és szederlek várt, teáscsészéket és kistányírokat helyezett egy tálcán. A nem különösebben nagy nappali bútorokkal, virágálványokkal, vitrinekkel, és egy keskeny, karfa nélküli bársonyszékkel volt tele zsúfolva. Biztosan megéhezett az utazás alatt Torgerson kisasszony, mondta Sztánge asszony, és helyjel kínálta Bertát. Az asztali imát leszámítva jobbára hallgattak evés közben. Azután Sztánge asszony azt mondta, bemegy a hálószobába, hogy a Bibliát olvasgassa. Sztánge úr ekkor olyan halkan, hogy Bertának szinte hegyeznie kellett a fülét, Elmagyarázta, hogy Stange asszony vallásosabbá vált az elmúlt években. A fejébe vette, hogy az emberek egyre inkább az eltévejedés felé haladnak, és a tudomány ádáz ellenfele lett. Tette hozzá, és beletörődőn felsóhajtott. Miért? Úgy véli, hogy a tudósok ízekre szedik a teremtést, és felháborítja, hogy az iskolákban, Darwin azon kijelentését hangoztatják, hogy az ember a majmoktól származik. Berta csak bizonytalanul bólintott. Nem tudta, hogyan reagáljon mindenre.